Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester morgennyheder. Det er fredag den 24. marts, og her til morgen starter vi med nyt om Ambu, der natten til fredag har gennemført en aktieemission. Vi skal også høre om hedgefonden Hindenburg Research, der har kastet sig over et nyt bytte. Og så slutter vi af med lidt nyt om Bitcoin, der er steget voldsomt siden årets start. Du lytter til Jørgen Morgennyheder. Mit navn er Laura Nørkær Seligman. Medicoselskabet Ambu har trykket nye aktier og solgt dem for i alt 1,1 milliarder kroner. Det oplyser selskabet natten til fredag. Ambu annoncerede tirsdag i forbindelse med deres kapitalmarkedsdag, at de overvejede en aktieemission. Nu har selskabet så solgt knap 12 millioner aktier til 93 kroner støttet. Aktiesalget foregik via en såkaldt accelereret bootbuilding rettet mod institutionelle investorer. Det vil altså sige en proces, hvor pensionskasser og professionelle investorer får mulighed for at tegne aktier via en auktionsproces. De friske aktier udgør 5,3 procent af Ambus' samlede aktiekapital og består dels af nye aktier og 250.000 eksisterende aktier fra selskabets egenbeholdning. Torsdag offentliggjorde hedgefonden Hindenburg Research en rapport på den amerikanske fintech-virksomhed Block, som tidligere er kendt som Square. I samme omgang meddelte Hedgefonden, at de har shortet aktier i samme selskab. Block ejer Cash App, som er en form for betalingsservice. Selskabet er blandt andre stiftet af den tidligere topchef i Twitter, Jack Dorsey, som også er topchef i Block. Hindenburg skriver i rapporten, at Block's succes ikke er skabt på innovation, men derimod villighed til at facilitere bedrageri. Derudover påstår Hindenburg, at blot lyver om, hvor mange brugere de i virkeligheden har. Efter offentliggørelsen af rapporten faldt blogaktien med 15 i torsdagens marked. Sidst Hindenburg Research tog en short position og udgav en rapport, gik det ud over den indiske rimand, Gautam Adani, hvis forretningsimperium tabte over 150 milliarder dollar i markedsværdi efter rapportens udgivelse. Det svarer til over 1000 milliarder kroner. Efter længere tids nedtur, så er bitcoin flået i vejret dette år. Den digitale valuta er siden år skiftet stedet med over 70 procent og ligger sig i øjeblikket lige under kurs 28.300 dollar. Ifølge Bloomberg, så er det uroen i banksektoren og håbet om en lavere rente, der giver vind i bitcoins sejl. Bitcoin nåede sit højeste niveau i november 2021, hvor efter den digitale valuta skrumpede ind til en fjerdedel af sit tidligere selv. Især krakket af FTX i efteråret sidste år skabte stor nervositet på markedet for kryptovaluta og sendte Bitcoin ned. Bitcoin er nu op på en pris på niveau med juni 2022 og dermed en pris, som man så før krakket.